Vigga varning! Tuta en gång om du är dum i huvudet! Två om du... Äh. Oj då! Hej! Kommer jag se Ja, ursäkta mig. Det är så här att mina värdelösa barn de bestämmer sig för att få spyrtjuka. Och att varenda gång eh, en gentleman sätter sig ner för att bandera den här fenomenala podden som du lyssnar på just nu. Så då börjar det och låta och spy ner huset. Och och sen får man gå och fixa och torka och paja och sen när det ställer igen och är nästa pappa. Blö. Och det går liksom inte göra vett media med media att två unga som har tagit spy huset i omgångar. Men nu är jag här, och nu är de enda spyerna ni kommer att få ta del av innehållet i dagens podd. Och det här är ju nu då någonting som jag har väntat på och över i flera veckor. Jag har omvetts från olika håll att ta det försiktigt, till vilka jag ju förstås skrocka. När <laughs> har jag inte varsamt och väldigt pedagogiskt tagit mig an alla ämnen. Så idag tänker jag alltså tala främst om de här fittorna som sitter i sina bilar och tutar och ockuperar våra vägar och tror de måste komma någonting. Och jag talar nu inte om pensionärerna utan jag talar om de här konvojidioterna. Och att jag vet nu då är det är någonting som de flesta, alla våra två och en halv lyssnare, funderat på att kanske det kommer den här veckan och kanske äntligen får höra det. Men att så många så många har hört av sig och bett mig att det är vanligt. Grejen är att jag ska kunna gå in väldigt mycket på detalj med det här. Men att jag tror alla detaljer är redan där. Så jag tänker tala mer ytligt om det. Passar det alla då? Och så kanske vi har rum för annat också. För att konvojidioterna, även om det är fantastiskt, ett fenomen nästan. Så måste ju ändå på sätt och vis vara någon kulmination av all själviskhet och dumhet i världen just nu. Så kanske vi hinner tala om lite annat roligt som händer också. Men jag tycker det här blir ett bra avsnitt. Hur försenat det än må vara. Så att, sätt er bekvämt i rätta nu då. Och låt mig spy lite i dina öron för omväxlings skull. Så eh, innan jag gör det. Ska jag göra det Triggervarning@gmail.com gmail.com. Skicka mail. Och så finns vi på... Twitter, ja, triggervarning ett, just det, där finns vi. Och sen facebook där kan man också komma och ta sina maginfluenser och dela dem med oss. Så kan vi föra dem vidare ut i No mm. I alla fall, så konvoj. För den då som totalt har levt bakom en sten de senaste månaderna. Så att Kanada, det är ju ett land, och där finns det kanadensare. Och de är liksom, what's going on, ej. Och what is going on är eh, att folk tänkt att regeringen lyssnar inte på oss. De lyssnar inte på vad vi säger. Det är nog tungt att det är så hög bensinpris. Vi kan lägga den här för, förändringen. Det är nog tungt att det kommer så mycket tattare. Det är nog tungt att det händer saker som är medmänskliga och goda. Jag skulle inte vilja att det är någon som inte ser ut som min frusyster. Uh, Finns här och där nära mig uh. Så de gjorde förstås det enda Rätta, det enda smarta, det enda Intellektuella, det enda medvänskliga och satt sig I sina långtrar och, och, och Fort ut ut Nu så tycker vi att Justin Trudeau Ska skita när sig Och uh, saker ockuberade de åtta år. Och för de flesta normala människor så kollar de ju typ genom sina fönster och liksom, men what the fuck what is this shit nu då? komma ej för det är ändå Kanada trots allt och de få entusiasterna som fanns var som yeah fuck yeah och typ varenda redneck och idiot i resten av USA liksom att, de här killarna har nog på någonting bra. Jag önskar att jag hade en långt rad eller truck Eller bara min kropp att sätta i vägen för trafik. Hej! Och sen så hade det för, en idé. Och vi vet ju att de här människorna är ju ganska bra att snappa upp sådana här trender. För att det är ju det enda de gör hela dagen. Hemma i sina pörter. Så, nu hade vi en massa fittor som ställer och blockerar Rotawa Och andra, andra farlärdare i mycket större grad än vad som händer i Finland ska ju medjas. Men vi kommer dit. Så då sitter Justin Trudeau som nu så sådär i största av ja, det här kanske inte världens bästa kille. Men i det här fallet så har han absolut 100% inte en gnutta fel rätt. Att, han kan inte ge efter. Han kan inte medla. Han kan inte göra något deal med de här idioterna. Och många till och med folk som tycker att det här är hundra procent idiotideras krav är orimliga och att de är bara korkade så sitter jag som att men kan du bara göra det med dem nu så vi kan liksom bli av med de här störfittarna Och där då med det här, då har vi något fittkvoten för idag så nu måste jag hitta något annat fint ord. Så <hör> problemet är, och det här verkar inte folk fatta, men låt Barbrosami förklara det då. Hur. Politik fungerar. Så om du har en helt oräsonlig sida som bara gapar och flexar musklerna. Och inte kommer med någonting vettigt i utbyte. Så är problemet att när man ger efter för dem och när man gör avtal med dem. Så har de bara tystnat för stunden. För att de har ingen avsikt att det här är ju inte en standard protest. Det, här, det finns ju inget som så här vettigt syfte bakom det här. Det här är ju bara att liksom, vi är så tuffa och vi har stora muskler och våra bilar. Så därför, därför vi är så att De kommer att göra som vi säger så. Så vad händer nästa gång då? Vad händer om det kommer eh, liksom en 10 cents ökning på tobak? Då sätter de sig i mina bilar igen. Och, för att det funkar en gång så det, funka? det funkar alla gånger. De har just hittat sitt eget lilla sätt nu då. Att visa civilolydda och påverka politiken. Och det funkar inte för att ge dem efter en gång så kommer de få ge efter varenda gång. Så att det är helt onödigt. Så vad de här, vänta på det, kukarna, se si, jag kan vara flexibel. Vad de här kukarna inte förstår. Så att rent politiskt, det hela anledningen att vi har politik och sådana här politiska system, representanter, grupper, ideologier är. Därför att vi kan inte lyssna på varenda idiot som står på sin proverbiala tvålåda och skriker. Därför att det funkar inte så. Därför att vi är inte på medeltiden och till och med då var den en dum Och på medeltiden så fanns det åtminstone ett väldigt starkt överhuvud i form av kungar och till viss utsträckning kyrkan, eller i vissa upplysta fall både och. Som var som sådär, ja men den här skriker ganska mycket, head off! Och att tyvärr kan vi inte göra det idag. Därför att, jag menar om det är någon som beter sig som en väntar på det. Penis. Så då, så måste vi, även om vi inte kan eller vill eller borde lyssna på dem. Så kan vi inte bara ge dem på käften och säga, ja men gå hem där och vitt. Det där var ett kraftuttryck, det var inte en, en beskrivande benämning. Så det är liksom, det funkar inte så. Vi kan inte gå bakåt i utvecklingen bara för att de aldrig har utvecklats. Så därför så kan vi inte medla med dem. Men att om man nu då flyttar sig lite och säger till exempel Frankrike. Francöserna fick ju sin idé att ja, men det här ser ut som en bra idé. <laughs> Voulevo. Och sen så att de säger sina jävla bilar också. Och Macron och hans duda, de, de tog ju som liksom ingen av den här skiten. De var ju som att, maybe you should go home. Och de var ju liksom att, no, still dig. Och de var som att, okej. Okay. Och så började de skjuta tårgas. Och att, då sitter ju förstås så här troll som jag där hemma. Och liksom typ skrattar och glädjen. Som att, ha, ge de där hyndorna. Därför att, det är ungefär det enda rätta. Och de är ju liksom att, men varför vi försöker ju bara göra vårt stöd, ami. Och de är som att, därför att ni står och blockerar gator, och ni är i princip patrask som står i vägen för allting och är jobbiga. Och då kommer kravallpolisen och slår. Så att, hur hade ni som inte räknat ut det här händelseförloppet? För att, inte vill ni heller. Det inte vill de själva heller att en annan grupp ska komma och väsna och skräna och göra livet svårt för dem mitt i en fucking storstad. Men att alla är övertygade förstås att just deras grejer som är så viktiga och upplysta har ju som ingen tanke bortom att de inte är hemliga frihetskämpar som slåss för liksom kärlek och rättvisa och allting som är bra i världen, till exempel billigare bensin. Ja, den satans bensinen no? och. Ja, jag vet inte vad det är liksom, som folk har fått i sina huvuden. Men låt mig säga det då till alla som lyssnar. Är ni är rädda. Var på att bokstavligen tappa byxorna. <hör> regeringen reglerar inte bensinpriserna. Det är inte regeringen. Det är inte de som sätter bensinpriserna. De kan inte göra någonting av bensinpriserna. Okej. Okay. Att alltså, som han märkte märkt att det som går upp och ner lite hela tiden, det är inte ett fixerat pris. Och även om det skulle vara otroligt roligt att sitta och föreläsa om vad OPEC och liksom Big Oil och alla de här håller på med. Så är det inte riktigt fokus för idag. Men liksom bara gå hem åtminstone med det här guldkodet. Regeringen reglerar in bensinpriserna. Vi kan lika bra gå till Citymarket och skrika att varför är det så dyrt och köpa glasögon, jävla? Vänta på det. Uh, insert könsymbol här. att alltså, det, som det, det funkar inte så. Och nu kanske vi dockar med full cirkel till Finland. Jag undrar vilket land det poppar är upp härnäst. Jag håller på östra Samoa, men vi får se. Så det måste jag ju säga att Finland så tar ju som alltid priset att jag menar jag tänker bara på hur vi gör vår media att det är ju någon som säger, sitter där och säger mm, ja det här Melodi, liksom det här Idol, det här vem vi blir miljonär, det här jag tror är exempel, Saturday Night Live att det verkar fungera jättebra i andra länder Det är en av institution många miljoner tittar varandra mhm mm mhm mm mm -hmm, ja ni menar man? Den om vi ska göra våra egna? Ja, det ska vi göra. Hur skulle det vara? Om vi gör det helt dött, helt livlöst, publiken sitter bokstäver och korsar armarna. och väntar på att gå hem, och vi har den tristaste gråaste programledaren. Vi tar bort all spänning ur program som Vem blir miljonär utan det är som så kamraten vad gör du idag då? Jaha, så du bara, oj oj, 10 000 euro. Idolar liksom, vi har bra artister men det finns som, det finns inte det som, Titta bara på grannen Sverige även om jag vet att vi inte vill men att, se hur de gör media. De är experter på att göra underhållande media. Se hur vi gör media. Fundera ut vad som gick fel. Om svaret är allt så kanske man ska fundera för fina projektet lite. Vi är inte riktigt kända som den där landa som försöker så bra. Så när vi gör nu någonting nu så ser vi vad som händer. Ja, ska man satsa för mycket? Kalle Anka, Kalle Anka, Kalle planka vad, vad är det för någonting? Att, kan vi nu börja satsa på det här? Hur skulle det vara om vi trycker serietidningar på vässa papper? Hur måste se? Kan Disney? Hur skulle det här lyckas någon gång? Och det är som den här nivån av insats. Om ni har möjlighet, kolla någon gång på Finlands försök att göra Saturday Night Live. Jag har aldrig sett en sån tågkrasch till media. Att man vuxtavligen satt och skämde sig röd om kinderna fast man ni bor Och sen kommer på att, hej, it's not my mess. Och så bara, haha, skrattar man så där andlöst, liksom. en halvtimme. För att det är som att, ah, liksom, you tried, men... Sen magsjuka och spynära sig. Så att. Det var, det var ganska vackert. Som sådär. Som kidsen säger idag. Epic fail. Varför berättar jag om det här nu. När jag ska berätta om konvojgrejerna. Därför att jag tycker. Det är väldigt talande hur, hur Finland gjorde. Att nu så ska vi ju inte. glömma bort. Att många av de här mediegrejerna. Så gjordes ju av personer som klarar av grundskolan. Och som. Ni vet har ett jobb och har räst längre än 20 km därifrån stället som de föddes. Så att det här är ju folk nu då som kanske öppnat en bok, kan förstå och ha en språk och möjligen har utsatts för mångkultur och inte blivit rasande. Så att om de misslyckas, de här idioterna, så kan inte ens komma överens sinsemellan Att organisatörerna av det här, att liksom de trollas ju av alla. De trollas inte bara av folk som jag. Som gillar att liksom, kaska småpojkar för på käften. Utan de trollas ju av sig själva. Gå och på deras jävla hemsida. Det är ju som en typ MySpace-sida från typ 90-talet. Som är full av liksom, ryssbottare och troll. Liksom. Alltså det är super, super roligt organisatören bokstavligen gråter dagen innan levervangen ska ta plats därför ingen tar mig på allvar. <laughs> Mitt fina övende Alla tycker vi är dumma som sitter i våra bil och jag får hit någon kredit för att jag är en dum rasist som tror att regeringen ska falla och så vidare. <hör> alltså det, det, vad, vad händer? Liksom Den här blockaden, det här trotset mot regeringen, det här de bokstavligen ska jaga ner och, Marin och liksom I don't know köra över henne kanske, jag. att som, vad hände med det för i, i slutändan så blev det ju en sån typ så här mini-folkfest i Helsingfors där folk typ grillade korv och badade bast och skräk. och uh, när det inte riktigt räckte till när folk ungefär, ingen brydde sig Tyckte de var häftiga eller liksom åstadkom någonting. Så blev de aggressiva. Jag tyckte det var bäst var ju det när, när media faktiskt var på plats för att typ filma och tala med folk. Så då blev de plötsligt rädda. Och liksom, jo, Jag står nog för det här och det här är nog väldigt viktigt och jag, jag tror på riktigt det här leder till att regeringen så ska äh, tumla om kull och nu blir det förändring. Men jag vill inte vara med på tv. Jag vill inte att de ser hur dum huvudet är. Så börjar de liksom puffa och slå journalister. Så man är som att... Vad, vad trodde ni skulle hända då? Att, vilka bra sätt att få ut sitt budskap när pressen bokstavligen inte får komma? Tänk ni liksom stå där för alltid? Det är just det Det finns ingen plan. Det är bara liksom en lämmel som säger... Ja! Och sen kommer alla lurerna. Och så tumlar de ut i havet ungefär. Och att, de har ju som nollsupport från någonstans. För det är ju som att ja, här har ni de dummaste av de dumma. Ser du, här springer någon i, liksom med svärd och sköld, Och här är det någon som gör nazisalut. Det verkar vara en brokiskara av tänkare som samlats här i snöuren. Att eh, det gick ju ganska fort. Som så här med globala måttmätt innan de packade ihop och for hem. Men att som. Vad, vad för slags människor var det här då? Okej. Okay. Vill ni ta och gissa? Uh, var det uh, upprörda medborgare? Uh, var det filosofer som ville öppna en dialog? Uh, var det. Ett gäng entusiaster som genom ideologi och idukt tänkande och resonärande hade kommit fram till att det här var den gångbara vägen mot politisk påverkan. Eller var det ett patraska av högerextremister som bokstavligen inte hade någonting bättre att göra och hade liksom bilar och tid? Om du har svarat fyra så: Ding, ding, ding, ding, ding! Bra, bra gjort. Bra, du hänger med. Så att. Uh, mm. Det är ju som, jag vet inte om jag kanske det är bra, men på sätt och vis är man som besviken att som de här konvojgrejerna i de andra länder så blev ändå så pass stort att det måste göras någonting. I Finland var det som att ha ha ha, det är med banderoller och bilar, tut tut. Nu står vi lite i vägen, inte så mycket att trafiken stannar upp, men lite i vägen. Lyssna på, oss, snälla regeringen. Va, lyssnar ni? vi för hem Jussi och Så att ähm, det var ju det. Och att det är ju inte heller som att jag menar det här finska packet och så bestämde sig att det gick inte så bra. Hur skulle det vara om vi var aggressiva? Så inte bara mot varandra och inte mot förbipasserande och inte mot äh, media utan också mot polisen själv. Så att polisen säger att så flytta på så Hur skulle du om vi skulle vara gapiga, stör Någonting igen. Uh, och hur ska det vara om vi bokstavligen bara slåss med polisen? Det, det måste ju sluta bra. då är De vet vad vi, vi menar allvar. Så jag sa att nej. Att det, igen det kallas för civil olydnad. Det är mycket olagligt. Det, det kommer att följa fängelse om ni inte stoppar det shit. Så att som jag vet att det här är svårt, men att om ni vill ändra lagen, om ni vill vara lagligare, om ni vill vara medborgare, punkt. Så kan ni inte fucking bryta lagen. Ni är bundna av lagen, vare sig ni vill eller inte. Så länge ni bor i det här landet som ni är som så ivriga påpekar vem som får vista sig och borde vista sig och ska vista sig, så måste ni uppföra er. Det är liksom på er, det är inte på någon annan, det är på er. Alla tar hand om sig själva. Kan de där jävla araberna och ägarna och övriga invandrarna bete sig så tänk om du skulle göra det? Fast du har överlevt att komma ur din mammas vagina så många år sedan. Vilket, liksom, vilken framgång! What an accomplishment! Wow! Men försök nu då bete dig som en finländare om du ska vara finländare. Fast du har en bil som låter ut. Vitt och gå hem och så att han har knä för alltid. Jesus fucking Christ men att det var liksom en uvattnad och patetisk version av andra länders staff de ville ha flexmuskler och kom på att de inte hade muskler och sen gick de hem och grät och åt cornflakes rakt ur paketet för att, Jesus fuck så att ska jag kunna säga mer om konvojgrejerna, jo säkert säkert ska jag kunna, men att What's the point? I grova drag så var det ju ett gäng idioter som inte kunde föra en dialog som bestämde sig att men, om vi västas mer än alla landar tillsammans i stan kanske folk då? Lyssna på oss! Och svaret är ju ett rungande nej. Andra länder är ju politisk, po politiskt låsta vad gäller den här frågan till exempel. Någon har frågan, Nå men, om det är inte så, varför så får den här konvojen i Kanada pågå då? Där är det en sån grej att ingen vill ta politiskt ansvar i på grund av hur explosiv den här situationen är där. Så är det ingen där som vi stiga upp och Vad är lagt pappa och säger, no, okej okay, vi har hört, men gå hem nu satan. Så att det, det blir liksom inte av. Här har vi inte problemet. Säg igen hur det gick i Frankrike. Jag tycker att, jojo, jo, men nästa gång någon kommer med sina bilar så står vi med tågasen redo. rädd är som att parkera bara, börja väsnas. Så snälla, testa oss. För att det känns som det enda sättet att hantera idiotin. Men igen, jag sa i början av avsnittet. Det här känns bara som kulminationen av allt som pågår i världen idag. Till exempel om man ser nu på vad som händer mellan Ryssland och Ukraina. Det här är också en grej som förmodligen ska förtjäna sitt eget avsnitt. Och det här är också en grej som pågår fortfarande. Så att man kanske ska vänta och se. Men att, vad är situationen med Ryssland och Ukraina? Folk talar om det som den väldigt komplicerad grej. Den är komplicerad så tillvida den har en lång historia på nacken. Det här har pågått längre. Det är två grannländer som slåss, som bokstavligen båda ländernas medborgare, inte militären, inte, inte statliga representanter, utan folket och säger: Men de är våra bröder, varför ska vi anfalla varandra? Men att. Putin är gammal och vi ställt till med någonting innan han dör för att inget tar honom seriöst. Han är en meme som dansar runt på Youtube. Så att nu ska vi väl börja någonting då. Men som sådär världspolitiskt så börjar man ju fundera att alla är som what the fuck är you du old man? För att Ryssland just nu är som den här mobbaren på skolgården lågstadiet som går runt och knuffar folk. Och sen när folk börjar bli irriterad och hämtar en vuxen som... Vad Va? Va? Va har jag gjort? Vad har jag gjort? Varför skriker ni på mig? Inte har jag gjort någonting. Det är ju ni som gör någonting. Det är ni som alla står här i ringen och skäller på mig. Det är så utsatt. Jag, jag förstår inte. Varför ska ni eskalera? Jag tänkte göra någonting. Varför säger de jag gjort någonting? Jag är bara gott här. Jag bara gick nära någon och sen blev de knuffad för dem. Flyttade in på sig. Vad är det för problem? Vad är det för problem? Kanske vill jag äta hans lunchpengar. Men vad är det för problem? Varför skriker ni på mig? Vad är det för problem? Och man är som att här är ditt problem. Slå Och det är ju exakt det som kommer att hända. Alltså, de är ju korkat. Alltså, just nu, varenda dag är det något jävla toppmöte. Skicka någon ny idé som ska resonera med Putin. Här är det enda resonemanget. Hej, om ni attackerar Ukraina så attackerar vi er. Så so stop the bullshit. Alltså vad fan står ni där och talar om eskalering och att alla andra länder gör fel och bara stägn någonting. Det är ju ni som stägrar. Kan ni bara vita och anfalla länder och tala om någon annan stägring än det? Är du fucking dum i huvudet? Det är ju ni som anfallar. Vem är det som har gjort något fel? Och för alla så aggressiva och eskalerar? Frågar Ryssland. att alltså, som ja, vad var, kan det vara? Att det är ju som... Man, man kan ju inte undra på att folk sätter sig sina, sina bilar börjar börjat ut då. därför att det är som så här världslädare beter sig så att Jesus fucking Christ men att okej, okay, det, det är som på en global nivå då, det här är som på en politisk nivå, men vad gör folket då, vad gör den vanliga människan då Nå, om, för vi ska inte glömma att det är ju inte, det är på det här basplanet som alla sådana här idiotier utvecklar sig, så att sådana här saker händer hos den vanliga människan. Maskirumpan. Mask Mask ja, folk kanske minns den här situationen i USA. När folk tänkte... Alltså, jag skitar ju konventionell läkarvetenskap och kunskap. Alltså ivermektin, det vill säga avmaskningsmedicin för hästar. Det, det ska man ta för att råda bot på den här coronan. Men sa inte just att coronan inte finns? Och om den finns så är den ofarlig. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Men avmaskningsmedicin för hästar, my dude. That's the shit. Det är mycket bättre än någon galen spruta som vi inte vet varje. Men okej. Okay. Så um, du, vill inte, du vill inte ha den då. Men jag såg en kvinna för kanske en eller två veckor sedan som skrev att hon ville ha råd. Att ja... Hennes tvååring har haft mask över två veckor. Över två veckor. Man kan ju gå till ett sjukhus och ta del en hexkonsten där, där. Uh, och där. Man vill inte ha konventionell maskmedicin för människor. Ditt barn, din tvååring. Din tvååring kan inte sova. Det är jätteproblem och Det kommer mask ur rumpan. Och det finns maskmedicin för människor. Men den kan vi inte ha. För att fuck that shit. Inte vet man vad som är det är inte. Men, men mor och far tar ju som i Ivermäktin liksom för hästar av maskningsmedicin ja, Men det här är bra, det sa någon på internet Men alltså Man kan vinna Med de här människorna Det är liksom som att ja, bensin är riktigt Bra att dricka, det botar allting och Nästa vecka, bensin är det värsta Som finns, det får man aldrig ta i något hål I någonting, inte i bilen, inte någonstans Och den ska vara billigare Så man är som att, whatever Liksom låt ditt barn liksom dö av mask askerumpan. Man tycker så synda barnen. Och i sådana här fall tycker jag att det borde bara komma socialt. Okej, bebisen, joink! Och som du, i fängelsen, reporteras. Ta din jävla maskmedicin och gå, satan. Som bokstavligen gifter med en häst. Och om det inte räcker så kan man ju bara titta på hela den här urintrenden. På varenda dag postar där på social media. Där de dricker, eller är beredd att dricka ett stort glas urin. För urin, piss, är den nya mirakelkuren mina damer och herrar. Och det känns som att man har gått tillbaka 25 år till typ samting av tiden. Jag minns det fanns en utsökt trollpost där. där var som att, vill du bli oemotståndlig för kvinnor? Det vad du behöver göra. Du tar ditt morgonkiss, samlar dig flera dagar. Och sen lite sperma där. Sätt dig in dig i ugnen och så bakar du det där. Så du har ett stoft. Och sen ska du göra det till en deodorant. Sprota på. Och plötsligt är du oemotståndlig för det täckar könen. Och att man läser det. Man lär lite. Man tänker att, men det här är ju en rolig post. Det här är ju humor. Men sen kommer det folk och frågar att, ja hur bra gick det för här? Det gick inte så bra för mig. använde jag kanske för mycket kiss? Borde jag lite mer spärma? Då tänker man att, där suttit någon fucking mongoloid. Och liksom satt dig i sin ugn och bakade. Hela huset luktar, hela ugnen luktar typ förstört den ugn. Och sen sprayar de på sig det här. Och så går de nära kvinnor och liksom säger att Hej baby, vill du komma hem till mig? som Så att, nej, för du luktar piss och smägg. Full cirkel, mina damer och herrar. Så att oavsett om ditt barn har mask i rumpan och du dricker urin. Eller liksom om du står och här en bil. Så... Jag, vet inte, jag tycker bara att det här är symptomatiskt av läget i världen och vad som händer i världen idag. Det, det kanske inte finns någon frälsning för det känns som att vi redan är i helvete. Att, det är lite som en triggarvarning. Varenda avsnitt är som ett stort glas kvalitetsurin som långsamt måste sväljas. För hur ska man ens klara sig i dagens samhälle om man inte har en så med en piss i huvudet? Så drick du din bästa medicin, kära lyssnare. Och förundras över allt som är bra som pågår i världen just nu. Trots allt gillar du inte så kan du ju alltid sätta dig i din bil och börja ta. Kom ihåg att förändra världen lite du med. Trygga varning!